Ріки в небесах! Брат Діас ступив на вершину стовпа Трої і потрапив в інший світ. Місто внизу було сухим і запиленим, обнесеним стінами та з прокладеними дорогами. Тут, у королівських володіннях, все мерехтіло зеленю над ліс ліпучої блакиті. Дерева, величніші за будь-які лісові, здіймалися над землею. Смарагдові галявини затишно простягалися навкруги, кущі дарували багатство світу, і все це було висаджено з такою майстерністю, що здавалося, ніби насіння впало з божої долоні. Подвійний ряд бездоганних гвардійців вишукувався вздовж мощеної дороги, і коли Алекс наблизилася, всі вони стукнули під бором з єдиним гуркотом військової могутності, опускаючи позолочені алебарди, щоб утворити коридор з полірованого металу. «Стільки вартових!» Пробурмотів брат Діас, схвально киваючи на всі ці обладунки. «Стільки вартових!» – пробурмотіла Алекс, нервово вдивляючись у леза, що нависала над головою. «Страх! Важко від цього позбутися, я знаю. Я завжди уявляв, що найтяжчі випробування чекають на нас наприкінці подорожі». Брат Діас провів рукою по зелені, росяни листя лоскотали перетинки між його пальцями. «Чи можемо ми і уявити, що найгірше може бути позаду?» «Не розраховуй на це!» Про Бурматів, як і в Торнський. Але навіть його сувора насупленість виявила ознаки пом'якшення. Місто внизу було задушливим, спекотним, наповненим смородом і мухами. А тут, у висячих садах, проголодний вітерець пестив шкіру, змушуючи яскраве сонце спалахувати і виблискувати крізь листя тисячі форм і кольорів. Брат Діас вдихнув повітря, насичене ароматом квітів та смоли, і видихнув з полегшенням. Серед усіх місць, де я побував, це найближче до раю. Я чула, що за часів правління імператриці Діоклетії тут була представлена кожна рослина, яку створив Бог. Алекс здійняла долоні, коли зефір опустив навколо неї тріпотливий дощ з крихітних рожевих пилісток. Герцог Михаїл посміхався, дивлячись на це. «Говоріть, що завгодно про ревдоксію. Вона вбила мою сестру, узурпувала її трон, була тираном і єретиком і заслужена, говорить, у пеклі, але вона не шкодувала витрат на стовп і акведук, і дала нам змогу побачити велич давнини». Він усміхнувся дзюркотливій воді, коли вони переходили мостом через зміїстий канал. «Коли я був хлопчиком, тут не було нічого, крім солонуватого струмочка». Сади перетворилися на спаглі пальми, працював лише один підйомник, і то лише тоді, коли він був у доброму гуморі. А зараз послухайте. Місто внизу вирувало радісними вигуками, гуркотом торгівлі, ревінням звірів на чотирьох і на двох ногах. Тут же був лише шелест листя, трель пташиного співу, звідусіль близьке дзюрчання і далекий шепіт падаючої води. Ріки, прошепотів брат Діас, в небесах. «Вода стікає по акведуку з джерел у горах», – сказав герцог Міхаїл. «І тече по прихованих трубах під нами, або розтікається по каналах, щоб каскадом спуститися по боках стовпа, приводячи в рух підйомники, і витікає через секції внизу, поливаючи сади і наповнюючи громадські лазні. Вчені кажуть, що колись можливості були значно більше, але ці секрети втрачені». «Масштаб», – видихнув Бальтазар, – «не вкладається в голові». Навіть він втратив свою звичайну відсторонену зверхність. Герцог Михаїл усміхнувся. Верхівка стовпа сягає кількох сотень кроків завшишки. Інженерам чи клонам Карфагену не бракувало амбіцій, як і моїм предкам, розбудовуючи їхню спадщину. На східному боці вони звели базіліку Янгольського пришестя. Він вказав на брукований шлях, заповнений прочанами в каптурах. Величний фасад базиліки на його кінці, обрамлений блакитним небом, був вкритий геометричними різьбленнями та мерехтливими зображеннями ягновлів. Чотири шпилі по її кутах були розміром з двіниці, а дві її справжні двіниці здіймалися ще вище. Ось вона, та велична, яку брат Діас сподівався, але рішуче не зміг знайти у священному місті. «Вої пробурмотів пробурматів він, намить заплющивши очі. – «Місце, де можна відчути присутність Божу». «На західному боці стовпа вони збудували палац». Герцог Михаїл вказав на запаморочливе скупчення шпилів, посмугованих темним камінням, і лагідно поклав руку на плече Алекс. «Ваш палац, а на його вершині полум'я святої Наталії, яке століттями вказувало дорогу додому дітям трої». Фарос плавно звужувався, наче челезу меча, найвищі з усіх величних веж, збудованих на великій вежі стовпа. Полум'я на його купольній верхівці яскраво сяїло навіть у сонячному світлі. Герцог Михайл вказав на більш імпозантну архітектуру, що проглядала крізь зелень. «Вони звели величні оселі знатних родин, штаби армії та флоту, фортеці для проживання імператорської еліти та всі механізми Великої імперії. Місто в місті! Місто серед хмар. Бальтазар дивився на будівлю, що піднімалася з садів поруч із ними і фронтон тримався на десяти високих колінах, на яких були вирізблені сцени мистецтва та науки. «Знаменитий Атенаум? Спільондрований і принижений!» Герцог Михаїл похитав головою. «Євдоксія вигнала вчених, замінила їх чаклунами та алхіміками і віддала місце для вивчення чорних мистецтв». «Вивчення потаємних мистецтв», – пробурмотів Балтазар. Бальтазар. «Не вкрити ганебною таємницею, а гордо прославлене. Тільки уявіть собі!» Він прочистив горло, коли зрозумів, що всі дивляться на нього. І водночас, звісно, суворо засуджене. «По дорозі ми зустріли кількох учнів Євдоксії», – сказав Яків. «По одинці та вдвох вони вже були достатньо небезпечними. Думка про Ковен?» – брат Діас поспішно зробив знак кола над своїми грудьми. «Деякі присягнули на вірність тому чи іншому з синів імператриці», – продовжила леді Сівіра. «Рашта втекли невдовзі після її смерті. Як мокриці, вони боялися світла!» Герцог Михаїл усміхнувся до Алекс. Без сумніву, вони відчували, що наближається новий світанок, а з ним і суд. Як і більша частина місця, наш Атенеум прагне відродитися. Його бібліотека залишається однією з найвизначніших у світі в усіх значеннях». Брат Діас майже не думав про книги протягом останніх місяців, але спогади про щасливі години, проведені серед книжкових полиць, знову нахлинули на нього. «Скільки то мів?» – запитав він. «Порахувати їх само по собі було б величезною працею», – відповіла Сівіра. «Але більше ста тисяч». Брат Діас роззявив рота. Він часто хвалився, що бібліотека його монастиря налічує тисячу книг і знав, що значно перебільшує. Він намагався уявити, як виглядають сто тисяч. Тільки уявіть собі один лише показчик. «Мила Спасителько, яку систему розсувних драбин вони могли б використати?» «Я б дуже хотів її побачити», – прошепотів він. «Я потурбуюся, щоб вам її відкрили. Але ви повинні пообіцяти, що не будете безцільно блокати всередині. Там є дещо, що залишилося після експериментів Євдоксії». Севіра насторожено подивилась на низькі склопіння, врізані у фундамент по обидва боки від парадних сходів і закриті загартованими воротами. Вони нагадували брату Діасу про камери під каплицею святої слушності більше, ніж йому хотілося б. Дещо, що ми не наважуємося потривожити. Мій прадід зібрав у підвалі будівлі цілий звіринець, продовжив герцог Михаїл. Дивних і дивовижних створінь з людів Арктики, пустель Африки. Він планував вивчати тварин, милуватися та передавати знання. Євдоксія використовувала тварин з іншою метою, сказала Сівіра, як і у очі. Саме тут були створені істоти, які билися за Маркіана і Констанція. Брат Діас нервово відійшов убік. Йому здавалося, що він побачив, наче щось зрушилося глибоко в тіні за гратами. "Там Сава отримав свої крила", сказала Батиста. і проголосив себе ангелом трої. "Зарозумілість цих розпущених негідників", огризнулася Ладисевіра з раптовою ворожістю. "Дари, які вони розстринькали, сварячись за те, що їм ніколи не належало. Я повинна була зробити більше. Ви не можете звинувачувати себе в їхніх гріхах", м'яко промовив брат Діас. «Якби ніхто не звинувачував себе за те, чому не міг зарадити!» Вона ледь усміхнулася йому, відвернувшись від антенеума, і повела їх далі до палацу. «Чи не збанкрутувала б тоді вся церква?»